i evitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixats. Sí. És el bon món, el monstre de Banyoles, sí. que m'ha mama, mamat, que mengeva persones soltants. Sí. És el bon món, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer-te revestar. se'n passava els bous a tres en tres i els cavallers també volien brega, se'ls com qui no menja res és al bon món, el monstre de banyoles que man man man, que menjava persones o tant és al bon món, el monstre de banyoles que van assignar, donant-li cols, pantatres i elvergínies, perquè aquell monstre es tornés vegetarià. És el bon món, el monstre de Banyoles, que m'enmamant, -man, que menjava persones, oi tant. És el bon món, el monstre de Banyoles, una partida sense fer terra -vestall.